Vestea uciderii lui Clarence a îngreunat și mai mult boala regelui Eduard. Aripile morții fâlfâie tot mai aproape de patul regesc. Într-o altă cameră a palatului, bătrâna ducese de York, mama regelui Edward, a lui Clarence și a lui Gloucester, stă de vorbă cu fiul și fica lui Clarence. spune -mi, spune -mi bunică dragă. A, da, a murit? Nu, copilul meu. Atunci, de ce plângi într -una? Voi nu mă înțelegeți, dragii mei. Eu plâng din pricina regelui. Voala lui mă îngrijorează. Nu moartea tatălui vostru. Căci zadarnica ai jeli pe cel ce nu mai e. Așadar, e mort. Ah. Și nu din vina umpilui meu. Din vina Regelui. Bunul nostru, un gloster, ne-a spus că Regele, îndemnat de Regina, a născut plânge, ca să-l poată aresta. Da. Iar când Unchiul ne povestea toate astea, plângea, Îi Era milă de mine și mă săruta pe o brază. Făcruitul. Nelegiuitul. Cum? Cum, bunicuțul? Mă, da, cred că unghiul se prefăcea? Da, meu. Nu, nu, nu, eu nu cred. Da, ce se-a E glasul Elisabetei. Vin aici cu River și dorsă-te. Cine vă poate-mi ca să bleste-mi soarta și să plâng? Pentru ce te zbuci um, astfel? Vai, Eduard, stăpânul meu, fiul tău și regele nostru numai. Oh. Oh mai îngurăc cramurile, când trunchiul e doborât! De ce nu pierd frunzele când seva s a uscat? Vreți să trăiți, jeriți-vă! Vreți să muriți, grăbiți-vă! Înșeriți și eu moartea unui soț plin de virtuți, dar mă mângâiam privind un copii. Acum, cele două oglinzi în care se păstrau nobile de trăsături ale bunului meu Ioc, Vrășmașa moartele spart în țăndări, nu-mi rămâne decât un cioc mincinos în care să privesc mâhnită rușinea vieții mele, Gloucester. Vai, după Clarence, Eduard... Adunești toate izvoarele apele în meu, ca să pot înneca lacrimi lumea de dragul scumpului meu soț și stăpân Eduard... Asupra-mi, de trei ori desnădăjduită, vărsați lacrimile voastre. Niciodată. Nu, niciodată, doresc. nu, Rivers, niciodată nu va ați decătui lacrimilor mele. Fii tare, Doamnă, gândește-te, Doamnă, la fiul tău, Eduard, moștenitorul de drept al tronului. Trimitem mi dată cu Prinț Eduard și-l coronează rege. Nu mai jeliți ci să sădiți bucurie pe tronul floritor al Eduard. Dar iată-i pe Gloster, pe Fingam, și Redcliffe. Fi tare, soră, toți avem cuvânt să jelim, Căci steaua noastră luminoasă se întunecă, Dar nimeni nu poate să-și aline obida numai cu lacrâm. Nobilă mamă, ispășit în genunchi îți cer binecuvântarea. Dumnezeu să te binecuvânteze și să facă să se pătrundă în suflet bunătatea, iubirea, mila, ascultarea și credința adevărată. Amin. O, voi, Prinți Cerniți și seniori cu inima plină de întristare, dacă am pierdut cu toții binefacerile Regelui nostru, trebuie să ne bucurăm de acelea ale fiului său. Regele a murit. Trăiască regele. Cred că este bine ca de îndată cu un mic alai tânărul prinț să fie adus de la castelul din Ludlow pentru a fi încoronat aici, la Londra. De ce cu un mic alai, Milord Buckingham? De teamă, Milord au o suită prea mare, să nu redeschidă rana abia vindecată la da. Ceea ce ar fi cu atât mai primești cu cât astăzi statul este fără conducător. Da. Nă dăjduiesc că regele ne-a împăcat pe toți, iar întrucât mă privește... Împăcarea mea e trainică și credincioasă. Am mea la fel. La fel și a mea. Și a noastră. La fel și a noastră. Dar de vreme ce prietenia noastră este încă crudă, nu trebuie să-i dăm nici cel mai mic prilej de îmbrășbire. De aceea spun și eu, ca nobilul Becklingham, că numai câțiva dintre noi trebuie să se ducă la lut, la a la duce pe prins la Londra. Ce crede bunul nostru, Hastings? Sunt și eu de aceeași părere. facă ți voia voastră. Și acum să chibzuim cine vor fi aceia care să plece de îndată la lutloc. Doamna și dumneata mamă, sfătuiți-vă și vă rugăm să ne spuneți cuvântul vostru în această însemnată hotărâre. Să mergem. Vă da. urmăm, da. Da. urmăm. Da. Da. Tărârii luate, prințul moștenitor este adus de la Ludlow la Londra. Dar, în loc să fie urcat pe tron, este închis în turn împreună cu fratele său mai mic, din porunca duce lui de Gloucester. Cruzimea și ambiția lui Gloucester nu mai cunosc margini. Rând pe rând îi cad victime: zi Rivers, Grey și Wogan, care sunt asasinați. Împreună cu complicele său Buckingham, ucide pe Lordul Hastings. Și răspândește zvonul că prințul moștenitor și fratele lui, acum închiși în turn, nu sunt copiii legitime ai lui Edward și că, deci, tronul nu li s-ar cuveni lor, unor bastarzi. Înlăturând prin crimă și viclenie pe toți acei care ar fi putut fi stabilă în calea spre domnie, Gloucester încearcă să-i facă pe toți să creadă că el e singurul moștenitor al regelui Edward. În acest scop, Împreună cu Buckingham, pune la cale o nouă înșelătorie. Iată-l pe Buckingham, urmat de numeroși oameni fără căpătiri plătiți de el, intrând în parcul lui Gloucester, în timp ce acesta coboară treptele castelului cu o carte de rugăciuni în mână, însoțit de doi căluberi. Da ce e? Ce se petrece? Vestitule Plantazenet, cel mai nobil dintre prinți, binevoiește a da ascultare cererii noastre și iartă-ne dacă te-am turburat în pioasele rugăciuni creștinești. Milord, nu mi se cuvine atâtea laude. Mai degrabă eu vă rog să mă iertați de cumva cu cernica mea închinare, m-a făcut să nu vă iau în seamă. Ce dorește înălțimea ta? Un lucru care ne dăžduiesc că va fi și pe placul lui Dumnezeu din cer și al oricărui om de ispravă din această năpăstuită insulă. Ah, mă faci să băduiesc că am făptuit ceva care să treacă drept păcat mare în ochii cetății aceștia. Și, fără îndoială, veniți acum să-mi faceți o vină din neștiința mea? Ai ghicit, milor. Dar voiva oare înălțimea voastră în urma rugăminților noastre să-și îndrepte greșeala. Cum aș putea trăi altfel într-o țară creștină? Află, deci, că te-ai făcut vinovat de faptul că ai părăsit scaunul puterii, trecându-l unui vlăstar nevretnic. De aceea te rugăm, stăruitor, să iei asupra ți cârmuirea acestei țări, care este a ta, nu numai ca protector, regent, locțitor, ci și ca moștenitor de drept. Căci lui Richard Gloucester, nu copiilor bastarzi al lui Edward, îi se cuvine tronul Angliterii. Mm. În bună înțelegere cu cetățenii țării, te rog zmerit. Să le împlinești cererile. Nu știu ce se cuvine să fac. Să plec de aici și să tac, ori să răspund certându-vă amarnic. Dacă nu v-aș răspunde, ați crede poate că răvnesc mărire și că tăcerea mea înseamnă că vreau să primesc jugul aurit al stăpânirii pe care voiți să mi-l aruncați pe umer. Pe de altă parte... Dacă v-aș învinui pentru dorința voastră pornită din dragostea ce împurtați, aș fi nedrept și rău față de voi toți. Iată de ce răspunsul meu hotărât. Vă mulțumesc pentru devotamentul vostru. Totuși meritele mele n-au atâta preț încât să pot primi cererile voastre. Atât de mare este slăbiciunea sufletului meu, atât de multe și de mari sunt păcatele mele, încât mai degrabă aș voi să mă feresc de această înălțime, decât să mă văd covârșit de glorie și înnăbușit de mărire. Da, slavă Domnului, nu e nevoie de mine și de ajutorul meu. Regeasca tulpină ne-a lăsat un rod care, pârguindu-se cu vremea, Mândru v-am podobit ca unul domnii, Eu nădăjduiesc de la El, ceea ce voi năduiți de la mine. Milor, toate acestea dovedesc conștiința înălții tale, de aceea bunul meu lord, ia asupra regeștii tale persoane, această cinste care ti se dă pentru a ne ferici și pe noi și-ntreaga țară. Mm. Domnule primar, înduplecați-l dumneavoastră. Primește bunul meu, lord. Cetățenii voștri vă roag, Nu jigni puternice, lord, această dovadă de dragoste. Fericește-i, primind cererile lor. Vai, de ce vreți să mă încărcați cu asemenea povară? Nu pot și nu vreau să mă las înduplecat de rugămințile voastre. Dacă stăruiești a nu primi, dacă din alesie minte sau din dragoste nu vrei să-l dezmoștenești pe copil, pe fiul fratelui tău, află, fie că primești, fie că nu primești, află că niciodată fiul fratelui tău nu va domni peste noi ca rege oh. și că vom așeza pe tron pe oricare altul. Haide-mi, cetățeni, mm. mai mult nu se gane mm. să stăruim. Chiamă-i înapoi, dragă principe, și primește. Toată țara va suferi dacă îi lași să plece. Bine, bine. Chiamă-i înapoi. Opriți-vă! Nu sunt de piatră. Inima mea a fost mișcată de rugămințile voastre. De aceea, verebă Buckingham și voi, cetățeni înțelepți și cu greutate, Deoarece vreți să-mi încărcați umerii cu povara măririi, fie că aș vrea, fie că n-aș vrea, aflați că mă supun cu resemnare. Da, martor mie Dumnezeu și voi, cât de puțin am dorit eu toate acestea. Trăiască Regele Richard al III! -lea! Trăiască Regele Richard al III! -lea! Și astfel, Richard Gloucester, sau Richard al iii izbutește să se urce pe tronul Angliei. Pe una din străzi, la intrarea turnului Londrii, regina Elisabeta, împreună cu ducesa de York, mama lui Clarence și Richard, urmate de marchizul Dorset, o întâlnesc pe Lady Anna, soția lui Richard, acum ducesa de Gloucester. Pe cine văd, ducesa de glostă? Da, am venit să aduc mele tinerilor prinți. Îți mulțumesc. Vom intra atunci împreună. Domnule comandant! Cine e acolo? Deschide-te, rog! Îndată! ce fac copiii mei Sunt bine și vesele amândoi Dar nu-i puteți vedea Cum? Regele nu îngăduie Ce? Regele? Care rege? Vreau să spun lordul protector Să ne păzească cerul, să ajungă rege Dar sunt mama copiilor Și nimeni nu mă poate împiede ca să-i văd nici pe mine Eu sunt bunica lor Cu părere de rău însă iată pe lordul stelei Mă iertați, sunteți așteptate la Westminster, Lady Diana spre a vă încorona acolo regină. Cum? Mm -hmm. Richard, e rege? Da, doamnă. Cum? Oh. Completă veste. Simt că mă n tare, doamnă. Știi ce înseamnă asta, Dorst? Moarte. Fugi din locurile astea blestemate. Treci marea și du-te la Richmond. Nu povi pleacă. Îți voi înmâna scrisor către fiul meu și Richmond îți va întinde o mână prietenească. Du-te și pregătește-te de drum. Oh. Vânt blestemat care ne pe toți, Pânteca ca furisit care-i născut un veninos. Să mergem, doamnă, să mergem. Uh, facă cerul ca cercul de aur care îmi va încununa fruntea Să se preschimbe în, în roșit care să-mi ardă creierii. Aș vrea să mor înainte ca cineva să-mi strige, trăiască regina. Tu dorst, pleacă la Richmond și norocul să te călăuzească. Tu, Ana, du-te la Richard și îngerii să te păzească. Tu, Elizabeta, închide-te în paraclis și roagă-te. Iar eu porni voi spre mormânt, ca după 80 de ani de jale, liniștea și pacea să coboare asupra mea. În sala cea mare a tronului, regele Richard primește în mare taină pe complicele său Buckingham. Vere Buckingham? Da, nobilul meu stă de mâna. mâna. Da. Numai prins sfaturile și ajutorul tău, stă regele Richard, astăzi atât de sus. Dar strălucirile acestea de inui, vă mai numai o zi sau o vreme îndelungată ca să ne putem bucura de ele? Fie ca ele să te nespus de multă ah, vreme. Buckingham, acum voi scoate la iveală piatra de încercare pentru ca să văd dacă aurul din care ești turnat este într-adevăr curat. Tinerul Eduard trăiește. Vezi, caută în mintea ta ce am vrut să spun cu asta vă ascult, Nobilul meu stăpân? Buckingham, aș vrea să fiu rege. Și nu ești oare, stăpâne? Cum? Sunt eu oare rege? Hă? <laughs> da! ha e Dar ha ha E adevărat, nobile prinț? Mm -hmm. Iată trista urmare a faptului că el trăiește. E adevărat, nobile prinț? Parcă te știam, mai esteți, Buckingham. Vrei să ți -o spun verde? Vreau să-i văd moți pe bastas. și mai vreau ca fapta să se petreacă repede. He, acum ce mai spui? Răspundem iute și cât se poate de scurt. Înălțimea voastră poate să facă orice vrea. Mm. Haide, haide, haide. Iată-te schimbat într-un sloi de gheasă. Ți-a pierit o arezelul? Dați-mi răgaz. Mă duc să tipzuiesc. Aha, da. Bine. Mă închin, luminate stăpâne. Aaaaaa... Ah. cel plin de râvne, începe să fie prevăzător. Ha-ha... Răclif, Nu știi pe cineva pe care au urât să-l momească la o faptă tăinuită? Cunosc un gentil om sărăcit, care pentru bani e în stare de orice. Aha... Cum îl cheamă? Tirel. Tu-te și-l caută. Am înțeles, stăpâne. Acest viclean de Buckingham nu va mai fi de aici înainte părtașul gândurilor mele. Ce fel? Atâta vreme m-a urmat fără să obosească. Și acum dă înapoi? Bine. așa. Mă-nchim, slavite este. Ce mai e nou, Lord Stanley? Am aflat, Sire, că marchizul doar să t-a fugit la Richmond, în Bretanie. Așa? Aha! Acum, că-ți vei! Da, stăpâne. că Da. Răspândește zvonul că Ana, soția mea, e greu bolnavă. Da, stăpâne. Voi avea eu grijă să nu se arate pe nicăieri. Cautăm un boiernaș scăpătat căruia să-i pot da de nevastă pe fica lui Clarence. Da, În ce privește băiatul care e slab de minte, n-am de ce să mă tem. Ai înțeles? Am înțeles, dar bine. Atunci ce mai stai? Alerg, alerg! Trebuie să le retez tuturora orice nădejde de mărigre. Altăl tronul îmi stă pe o poșghiță de gheață. Prin urmare, mă voi însura cu fica Elisabeti. Să-i mor frații și să te însori cu ea. Iată o cale, Richard, care nu poate să te scoată la liman. Dar am intrat atât de adânc în sânge Încât o fără de lege trebuie să mă scoată din alta James Tyrrell, Sire mm. Sire Tyrrell e numele tău? James Tyrrell și spre plecatul vostru servitor Ascultă Te-ai putea hotărâ să răpui pe unul din prietenii mei? Mm, da, milord Dar aș ucide mai bucuros doi din dușmani mm, poști Asta vreau să spun și eu am doi dușmani de moarte, potrivnici liniștei mele. Cei asupra căror aș voi să te încerc, Tirel, sunt bastarzii din turn. Oh. Dați-mi numai putința să ajung până la ei și vă voi scăpa de teama lor. Așa te vreau. ia să acesta. Apoi vin și spunem, s-a făcut? Și vei trece înaintea tuturor, în ochii mei. Se va face cât ai cripi. Ăsta o om de nădejde. Sire, am cumpănit adânc dorința ta din urmă. Bine, bine, Buckingham, dar să nu mai vorbim despre asta. Dorset a fugit la Richmond. Am auzit și eu vestea aceasta, Milord. stă Sire! Richmond e fiul o Ia bine seama! Sire! Sire! Am venit să-mi cer datul pe care mi l-ai făgăduit. Comitatul de Harford. Păi să știți bine soția Stanley, căci tu îmi vei răspunde de cumva primește scrisori sau scrie lui Richmond. Majestate! Da. Ce răspunde majestatea voastră la dreapta mea cerere? Nu, da, da, mi-aduc aminte. Eric al VI lea a prorocit că Richmond va fi rege și asta pe când Richmond nu era decât un copil. Rege? Ha -ha! Poate, poate. Stăpâne, făgăduia la ta cu privire la comitat. Richmond! Stăpâne... Cât să fie ceasul? Am iau din nou îndrăzneala să amintesc înălțimii voastre despre comitatul de Harford. Bine, bine, bine, dar cât să fie ceasă? În curând va bate zece. Atunci lasă-l să bată! De ce îmi spui lasă-l să bată? că asemenea omulețului din ceasornic, ții și aștepți întrerugămintea ta și gândul meu. N-am chef de dani astăzi! Păi, da, spunem cel puțin dacă mai trebuie sau nu să trag nădejde. Mă obosești? N-am chef de dani astăzi! Mulmați-mă! Așa. Asta e răsplata trudei mele. De asta l-am suit pe tron? Hm. Nu vreau să pătimesc ca Hastings. Trebuie să fug. Dar trebuie să fug și asta fără întârziere. Dacă mai țin să port cap pe umeri. Pyrrel și-a ținut funesta lui făgăduială, Cei doi prinți au fost asasinați în turnul în care din același ordin fusese omorât și unchiul lor, Clarence. Dar regele asasin nu se mulțumește cu atât. O trăvește pe Lady Anna, despre a cărei boală a făcut din timp să se vorbească. Pe fiul lui Clarence îl închide în turn, iar pe fica fratelui său, omorită după un senior scăpătat. Aflând că Richmond năzuiește la mâna tinerii Elisabeta, fica decedatului rege Eduard și-a fostei regine Elisabeta, de teamă ca aceasta să nu îi înlesnească lui Richmond drumul spre tronul engliterii, Richard se hotărăște să ceară el mâna tinerii domnițe. Îndată ce îi se dă de veste că Eli, unul dintre frații reginei Elisabeta, a fugit și el la Richmond, și că Buckingham adună oaste ca să dea jos de pe scaunul stăpânirii pe acela pe care chiar el îl suise pe tron, Richard se pregătește de luptă. În curtea palatului regal apare regina Elisabeta, urmată de bătrâna și nefericită ducesă de York. Sărmanii mei prinți, ginga și mei copilași, flori neînflorite încă, Dragi muguri, abia răsăriți, dacă sufletele voastre plăpânde mai flutură prin aer, roiți în jurul meu pe aripi și ascultați plânsetele mele. Pământ, de ce nu-mi deschizi mai degrabă mormântul? Vine demonul! Oprește-te, Richard! Cine mi se pune în cale când plec la luptă? Aceea care te-a fi putut înăbuși în prunte cu linguri stemat. Ce-ai făcut cu copiii mei? Broască veninoasă! Jivină! Mm. Unde-i fratele tău Clarence și fiul său? <laughs> Unde sunt nobili Rivers, Swigern și Grey? Unde e bunul Hastings? Boarne, sunați de luptă! Sunați tome ca gata! Cerul să nu mai audă cicălitul acestor gaite împotriva celui uns de Dumnezeu. Bateți și sunteți, vă zic! Domoliți-vă și vorbiți în cum pătat. Că de unde nu voi acoperi cu larmă răsunătoarea războiului, strigătele voastre! Să fii tu fiul meu! Da! Din mila lui Dumnezeu, a lui meu și -a... Dacă e așa, ascultă cu răbdare, clocotitoarea mea mânie! Am moștenit de la tine, doamnă, o fire care nu îngăduie să ascult cuvinte de ocar. Lasă-mă să vorbesc! Scult, doamnă, scult! Să fiu oare atât de grăbit! Numai Dumnezeu știe cât te-am așteptat în chinuri și în luptă cu moartea! <laughs> Și n-am venit în sfârșit să-ți aduc mângâierea mult așteptată? Pe Sfânta Cruce, nu! Lasă-mă să trec, mamă! S-o pun să bată dovele! cu tine cele mai grele blesteme pe care le arunc asupra capului tău. Facă cerul ca în ziua luptei să te apese o povară mult mai grea decât armura pe care o porți. Mm -hmm. Iar rugăciunile mele de zbândă să le ajute dușmanilor tăi. <laughs> Sufletele plăpânde ale copiilor lui Eduard vor veni în ajutorul lor și le vor șopti cuvinte de îmbărbătare Ești însetat de sânge și în sânge te vei neca Tu, Elisabeta, rămâi, vreau să-ți vorbesc nu mai am niciun copil pe care să-mi îl Ai o fată care se numește Elisabeta, plină de virtuți și frumoasă, o adevărată spiță regească, încântătoare. Și pentru asta trebuie să moară? vorbești, doamnă, ca și când eu mi-aș fi omorât nepoții. Tu i-ai omorât. Căci care ar fi fost mâna care a lovit, mintea ta a pus la cale omorurile. Cum doresc, doamnă, să-i zbândesc în luptă. La fel îți vreau binele ție și alor tăi. Care e binele pe care să-l mai rap de cerul și să fie și pentru mine un bine? Înălțarea cât mai sus a copiilor tăi, nobilă doamnă. Pe vreun butuc, nu-i așa? Mm. Pe care să-i se tai capetele. Nu, nu, ci în cinste, în fruntea măririlor icoană înălțată strălucirilor pământești. lingușește în durerea cu astfel de amăgiri. Mm -hmm. Dar spune ce stare, ce cinstire, ce mărire poți tu să mai dai oricăluia dintre copiii Toate ei. Toate câte le am, da, doamnă, și pe mine însumi. Totul vreau să deruiesc cu unuia dintre copiii tăi. De aceea, în neacă în îmbrășbitului tău suflet amintirea tuturor relelor pe care crezi că ți le-am făcut, află că Iubesc pe fica ta din adâncul cu sufletului meu și că vreau să o fac regina Angliei Și cum îi vei câștiga A, inima? Iată tocmai ceea ce vreau de la tine ca de la cineva care-i cunoaște mai bine firea. Și chiar eu să te învăț lucrul cum? acesta? Da, doamnă, o doresc din toată inima. Bine. Atunci trimite prin acela care e omorât, frații, mm. două inimi însângerate, în care să fie săpate numele Eduard și York. Hm. Poate că va plânge Îți de mine, doamnă. Nu aceasta este calea prin care să pot câștiga inima fetii tale. Alta nu cunosc. Mm -hmm. Afară doar de-ai putea să te schimbi în altă factură și să nu mai fi tu, Richard, care a săvârșit atâtea fără de regi. Spune-i că numai din dragoste pentru ea le-am săvârșit. Căci dacă am smulț regatul acesta fiilor tăi, astăzi, drept pocăință, îl voi reda fiicei tale. Dacă am ucis rodul sânilor tăi, astăzi, pentru a-ți reînvia neamul, îți voi da împreună cu fica ta urma și ieșiți din sângele tău. Să-ți spună, bunicuțo, este oare mai puțin alintător decât dulcele nume de mamă? Ei vor fi tot copiii tăi. De aceea, Răgu, te caută pe fica. Dântră să neală cu știința ta vârstei sale sfioase și de-dată ce brațul meu va pedipsi pe răzfătitul Buckingham, mă voi întoarce încununat de la ori și voi duce pe fica ta la căminul unui învingător. Ei îi voi închina izbânda și cu cererile mele, și ea va fi singura victorioasă. Cezara cezarului. Te Soare, usucă-mi zvorul luminii tale, noapte, alungă-mi odihna binefăcătoare, toate planetele purtătoare de noroc să-mi fie potrivnice, dacă nu doresc cu cel mai nepătat devotament și cu cele mai sfinte gânduri pe frumoasa și mândra ta, fică. Ea ține în mâinele ei fericirea ta și a mea. De aceea, scumpă mamă, căci de acum astfel va trebui să te numesc Fii, te rog, sprijinitoare năzuințelor mele pe lângă ea, zugrăvește mă așa cum vreau să fiu, nu așa cum am fost. Arată-i nu ceea ce am dobândit, dar ceea ce vreau să dobândesc. Stărui asupra nevoilor acestei țări, asupra timpurilor prin care trecem și nu te lăsa furată în preajma marilor înfăptuiri de nemulțumire trecătoare. Să mă las ispitită de diavolul acest... Da, dacă diavolul te ispitește la bine. Să mă uit eu oare pe mine însă? Da, dacă amintirile ție însă ți, -ți strică. Dar tu mi-ai omorât copiii. I-am îngropat în sânul ficii tale și din acest cuib înflăcărat ei vor renaște spre mângâierea și fericirea ta. Să mă duc oare? Să o fac pe fiica mea să se încline dorințelor tale? Da! Și vei ajunge astfel o mamă fericită. Fie, mă duc și vei afla de la mine înclinările ei. Mm, Dui din parte-mi sărutul dragostei mele și mergi cu bine. Zmintită, nebună, femeie schimbătoare ca umbra și gata întotdeauna să ierte. Slăbite! Slăbite! Ce veste, Kesby? Ce este, Ratliff? Mărite, stăpân, o flotă puternică s-a la țărm la post. Ah. Se zice că Richmond așa e mm. ei și că s-ar strecura de-a lungul pastei așteptând ajutorul Bachingham. Un om de credință să zboare ca vântul spre ducele de Norfolk. Tu, Ratliff, sau nu, tu, Kesby. Îndată, stăpân, apropie de Ratliff. Gonește spre Salisbury. Când vei ajunge acolo, ce e, N-ai plecat încă? Aștept poruncile majestății voastre. Ai dreptate, spune, ai dreptate, bunule Casby. Spune-i să ridice în grabă cât mai mulți oameni și să vie să mă întâlnească la Salisbury. M-am dus. Slavite. Ce vești, Stanley? Nici atât de bune cum mi-ar place înălțimii tale, dar nici atât de rele încât să nu puteți să încă le odată te întreb ce vești? Richmond e pe mare. Ha, ha, ha, dar ar domnul să se nece și să-l înghită marea. Ce caută el acolo? e atâța de Dorset, de Buckingham și de Eli. Se îndreaptă spre Anglitera să se încunune rege. Cum? Eu are tronul liber? și e fără stăpân? A murit regele? Care moștenitorul lui York mai e în viață afară de mine? De nu este acesta gândul lui, stăpâne. Mm -hmm. Nu pot bănui altceva. Mm -hmm. Tare mă tem că te vei răzvrăti și tu și că vei trece de partea lui. Nu, mărite. De mine să n-ai nicio teamă. Atunci unde sunt vasalii? Unde soldații? Nu cumva sunt acum pe țărmă apusean și ajută pe răzvrătit să coboare din corabii. Nu, bunul meu stăpân. Ha, Toți nu. prietenii mei sunt duși spre miază noapte. Ce caută spre miază noapte când ar trebui să-și urmeze stăpânul apus? În tine nu pot să am încredere. Măritul meu stăpân, n-ai niciun cuvânt să te îndoiești de credința mea. N-am fost și niciodată nu voi fi față. Atunci du-te și ridicăți ți oastea. Dar fiul tău, George Stanley, să rămână cu mine. Caută să-ți fie tare credința, că de unde nu, capul nu-i mai este în siguranță. Fă cu el, doamne, după credința pe care voi avea-o față de tine. După credința pe care voi avea-o față de tine. Ticăloșii! Stăpâne, Eduard Cartner și episcopul de Exeter au ridicat armele potriva voastră. Cum? Țin-te, gurile vor destul de -a răsculat! A fine. Oastea puternicului Buckingham vară cu voi, Kobe. Nu știți decât să cobiți. Na! Oh. Ține asta de la mine. Ține și tu, oh. și tu! Oh. Până mi-ți aduce știri mai bune. Prea este, stăpân. Vestea pe care va aduc moirea. Oastea lui Buckingham a început să se împrăștie. Ha -ha. Iar el, oh. este singur, nu se știe pe. Hoterește că s împărătească aceluia care va pune gheara pe el. Se spune stăpâne, că că torcei la nuptă! Dacă nu putem învinge pe cei din afară, să domolim cel puțin peresculații dinăuntru. Ce veste, Cesby? Majestate, ducele de Buckingham a fost prins. În schimb, Richmond cu aste mare a debarcat pe afară. Să ne îndreptăm cu toții spre Salisbury. Unul din voi să aibă grijă ca Buckingham să fie adus la Salisbury, iar ceilalți să mă urmeze. Treia spererele, Liza Dafeila! Pe câmpul de luptă, taberele lui Richmond și Richard sunt față în față. Richmond se plimbă printre și săi, îmbărbătându-i. tovarăși de arme, am pătruns departe până în inima țării, fără să fi întâlnit nicio piedică în calea noastră. Priviți! Soarele a pus într-un nor de aur, și după urma luminoasă a carului său de flăcări, ni se făgăduiește pe mâine o zi frumoasă. Să mi se aducă hârtie și cerneală în cort. Vreau să însemn ordinea de luptă, să arăt fiecarei căpetenii ce are de făcut și să împart cu chip zială mica noastră oaste. Lordul Oxford, Sir William Brandon și Sir Walter Herbert vor rămâne cu mine. Contele Pembroke își va comanda oamenii săi. Capitan Blend, urează-i noapte bună din parte. Și spune că pe la două noaptea să vină să mă caute în cort. A, încă ceva. Știi cumva unde și-a întins corturile Lordul Stanley, tatăl meu vitric? Dacă nu m-am înșelat asupra culorii steagurilor sale, atunci oamenii lui au poposit spre răsărit, cam la jumătate de leghe de oastea regelui. Dacă-ți stăm putință, fără a-ți primești viața, scumpul meu blend, aș vrea să găsești un mijloc... Să-i se hârtia asta pe care pun mare preț. Voi încerca să o duc eu, chiar cu prețul vieții mele. De cealaltă parte a câmpului de bătai, Richard, însoțit de Katsby, Redleaf și alții, face pregătiri în vederea luptei care se va da a doua zi. Aici, să-mi întindeți cortul. Chiar aici, în câmpul de la Bosworth. Da, de Norfolk. Iată-mă, domnul meu, stăpân. A, aici vom da lovitura Norfolk, nu-i așa? Vom lovi și noi, ne vor lovi și ei, mărite doamne. <gătă -s> Întindeți-mi cortul. Vreau să-l aici. Pe unde... pe unde o mai fi mâine? Care din voi și-a dat seama de numărul răzvrătiților? Să tot fie șase sau șapte mii, străpâne. <hâ>, atunci oastea noastră e de trei ori mai mare. De altfel numele regelui e ca o cetate întărită care lipsește potrivnicilor noștri. Întindeți în portul. Haideți, nobililor. Veniți să recunoaștem locurile prielnice. Să fie și câțiva oameni cu ochiul și bun de sfat. Fiți ascultători. Și nu pierdeți nici o clipă, căci mâine lor va fi o zi grea. Cât să fie ceasul? E vremea cinimilor, e nouă. Nu vreau să cinez în seara asta. Dați-mi cârtie și cerneală. Mi-ați potrivit cercul coifului așa ca să nu mă mai supere? Întreaga mea armă e în port? Da, stăpâne. Și toate sunt pregătite. Bunule Norfolk. Da, stăpâne. Du-te îngrabă la gărsă. Fii cu ochii în patru și alege străși de credință. M-am dus, stăpâne. Deșteaptă-te mâine de dimineață odată cu ciocârlia Nobile Nord. state puteți fi siguri de mine. Haideți Stăpâne! Trimite un sutaș până la corturile unde a poposit Stanley. Da. Să-i ducă porunca mea. Să-și aducă oamenii înainte de răsăritul lui de nu vrea ca sau George să se rostogolească în hruba plină de besna nopții veșnice. Da, stăpâne. Clip. Stăpâne. Umplem un pahar cu vin da. și dăm un op aici. Hai să mi și pentru luptă ca eu meu cel alb. Vezi că amânele usulițelor mele să pietare, dar nu prea greu. Milord. Ascultă. Ai văzut ce a bătut era Lordul Northumberland. I-am văzut pe el și pe Thomas, conte de Surrey, cam în primele clipe ale amurgului, umblând prin tavare din pâlc în pâlc mm. și îmbărbătând soldații. Da, da, sunt mulțumit. Dăm un pahar cu vin. Da, stăpâne. Mm, nu mai am veselia aceea, sufletului și agerimea cu care eram obișnuit. Bine, bine, lasă-l aici. Mi-ai pregătit hârtie și cerneală? Da, pâine! Tu te și spune străjimele să vei ieze cu grijă. Poți pleca, Ratliff. Vino pe la miezul nopții să mă ajut să-mi îmbrac armura. Ta da, pleacă odată, da auzi Da, stăpâine. În vremea asta, fără ca Richard să prindă de veste, Lordul Stanley, însoțit de credinciosul Blunt, a izbutit să se strecoare în cortul fiului său vitreg, Richmond. Noroc și izbândă! Ați urez la fel, scumpul meu părinte. spune ce face mama. Se roagă pentru tine și te binecuvântează, dar nu despre ea poate fi vorba acum. O oamenii pentru luptă încă din zorii zilei. Eu atât cât voi putea Voi căuta să te ajut în Valmașala luptei Dar nu făți, -și, Căci de s-ar vedea uneltirile mele Fratele tău George Ar fi răpus sub ochii mei chiar Rămâi cu bine Cu bine Și spândă Soldați Întovărășiți-l până la corte Doamne Tu cărui soldat mă socotesc și eu Ajută-i pe luptătorii mei Fă din noi Uneltele dreptății tale, să te putem preamări pentru-i noastră. <fie> Într-un târziu, chinuit de gânduri amare și mustrat de conștiință, Richard a adorme în cortul său. Chinuitoare vedenii îi tulbură somnul. Richard. Richard, sunt clar repus mm. răpus prin ta, mm. În doiul luptei mm. aduţi aminte mm. de mine, Iar paloșul frângă ţi se mână, lovească cantine. Și mor mm -hmm. aici. Mm -hmm. Sunt rivers celuci slabi mm -hmm. în fri. Mm -hmm. Mâine pe suflet îți i fi grea povar. Mm -hmm. Urgea lovească în tine mm -hmm. și mor. Mm -hmm. Adu-ți aminte de crei. Urcii alovească în tine și mor, crici, mor. Mă <trui> lațaminte de voam și nu de păr de legile tale, lancea de mor să-ți cadă. Urgia lovească-n și mori, mori. Richard, nefericitata soție Ana, îți spune, adu-ți aminte în toiul luptei de mine și spada din mână să-ți cadă. Urgia lovească tine și mori. Richard isn't Buckingham you don't see it mm -hmm. Dați-mă alt car, legați mă rănile. Doamne, fie vă milă de mine. N-a fost decât un vis. O ticăloasă conștiință, cum mă chinuiești. De ce mă tem? De mine mă tem? De mine? Richard doar iubește pe Richard, ceea ce înseamnă că eu nu sunt altul decât tot eu. E vreun tânhar pe aici? Nu. Ba da, eu sunt. Să fug! Dar cum? De cine? De mine însumi? Planul e bun. Să mă răzbun. Dar pe cine? Pe mine însumi? Vai, nu. Mai degrabă mă uresc pentru mișelile făptuite de mine. Da, sunt un Michel. <laughs> mint, mint, nu e adevărat. Ce vorbește-te de bine, dobitocule! Nebune, nu te mai lăuda." Conștiința mea are o mie de limbi și fiecare își spune povestea ei, și din fiecare poveste răsar eu ca un ticălos." Da, da, sunt sperjur, cel mai mare dintre sperjuri, sunt un ucigaș, cel mai sălpatic dintre ucigași, cel mai cumplit." Toate fără de legile, de toate neamurile săvârșite în fel și chip, aleargă grămadă la judecată și strigă, ești vinovat, ești vinovat! <gângătă> Urgia va cădea asupra mea. Nu e nimeni care să țină la mine și de voi pieri nu e niciun suflet căruia să-i fie milă de mine. <gântă> Și <gâng> de ce le-ar fi milă de mine dacă mie nu mi-a fost răghei? <gâng> Cine e Eu sunt, stăpâne, Radcliffe. De două ori cocoșii mm. au vestit zorile. Mm. Prietenii mei s-au trezit cu toții A. și își spun armurile. Radcliffe, Radcliffe, am avut un vis înspăimântător. Ce spui, mă pot încrede în oamenii mie? Da, stăpâne. Mă tem, Radcliffe, mă tem. Sufletele celor pe care i-am omorât s-au strâns la oaltă și forța se răzbune pe Richard. Nu trebuie să te înspăim în de niște vedenii. Pe Sfântul Apostol Paul, vedeniile s au aruncat în sufletul lui Richard mai multă spaimă decât zece mii de ostași în carne și în armați înarmați din cap până în picioare, duși la luptă de zmintitul la de Richmond. Ziua nu se arată încă. Haide, vino cu mine. Vreau să cu urechea pe la corturi sau dacă nu-i trece vreunuia nu prin gând să mă părăsească în luptă. E vremea să ne punem armurile. Timpul și împrejurările nu-mi dau răgă să vă spun mai multe decât știți. Dumnezeu și dreptatea noastră luptă alături de noi, și cei cu care vom da piept, ne doresc izbândă mai degrabă nouă decât tiranului sângeros care le stă în frunte. De aceea, dacă vă luptați împotriva dușmanilor țării voastre, propășirea țării vă va răsplăti truda. Dacă veți lupta ca să vă apărați soțiile, soțiile vă vor primi cu bucurie ca pe niște învingători. Dacă veți scăpa copiii de sabia tiraniei, copiii copiilor voștri. Vă vor răsplăti până adânci bătrâneții. De aceea, în numele lui Dumnezeu și a tuturor acestor drepturi, desfășurați-vă steagurile și trageți bucuros paloșele voastre. Sunați, goarne și tobe! Sunați! Trebuie să știi, trebuie să ce spunea notre cu privire la Richmond. Cum nu se percepe întrebul să? așa. Așa e, Retliff. Dar, soare, ce spunea? Spunea, atât mai bine pentru noi. Cine-a văzut soarele astăzi? Nu l-am văzut, stăpâne. Ne mari vă aduce ziua de astăzi pentru unul din noi, Retlif. Stăpâne. Soarele nu se va arăta astăzi. sunt se că și se-a pleacă peste oastea noastră. Nu va fi soare astăzi. <laughs> Regei. De ce mi-ar păsa mie mai mult decât lui Richmond? Căci același cer care se întunică pentru mine, se întunică și pentru el. Ce este, Casby? La luptă! La luptă, stăpâne! Dușmanul se îndreaptă împotriva în noastră. Fiți gata! Fiți gata. Mai repede, puneți-mi șaua pe cal! Ajutor o Radcliffe. Ajutor! Regele-a făcut minuni de vitejie. Calul i-a fost omorât și acum luptă pe jos, că l furios pe Richmond. Ajutor, nobile Ratliff. Altfel, lupta e pierdută. Un cal! Un cal! Dar iată pentru un cal! regat meu mi pentru un cal! Ia seama și cruță de stăpâne. Te voi ajuta eu să găsești un cal. celule! Mi-am jucat viața pe o arâncătură de zaruri. Vreau să-i încerc primejdile. Cinci am doborit crezând că el. Richard! Fiară! O pierme. E pure frico Se se Mie-mi vorbește dă ne Nefericitata Ana, îți spune, Adu-ți aminte în soiul luptei de mine, Urgia lovească-n tine și mor. Nu fuciu, vieță-mi. O minte vieță și tot n-ai putea plăti sângele pe care l-ai vărsat. Iar! M-a lovit! M-a lovit! A -a -a. Mm -mm. A -a. a sfârșiată atâția ani de luptele dintre York și Lancaster, biruința lui Richmond a izbutit să aducă vremelnic pacea, pacea înfloritoare, belșugul aducător de fericire și zilele senine ale propășirii. Ați ascultat Richard al de William Shakespeare, traducere de Ion Marin Sadoveanu, adaptare radiofonică de Gheorghe Ciprian. Distribuția a fost următoarea. Richard Ion Manolescu, artist al poporului. Eduard Regele Ingliterii, Gheorghe Storin, artist al poporului. Clarence Vilironea, artist emerit. Elizabeth Eugenia Zaharia, artist emerită. Lady N. Irina răchițianu shirianu artistă emerită Ducesa de York, Ecaterina Nițulescu-Shahigian Richmond, Tony Zaharian Beckingham, George Măruță, Artist emerit Katsby, Constantin Nexu, Redcliffe, Ion Gheorghiu Breckenbury, Vasile Lucian Asasini, Ionul Men și Petre Dragoman Rivers, Mircea Cruceanu Grey, Alexandrescu Vrancea Tyrell, Ion Aurel Manolescu Hastings Vasile Lăzărescu, Dorset Ion Henter, primarul Valentin Gustav, povestitorul Alexandru Demetriad, regie artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.